Coido, ah. Acordaste que xa faláramos non sí, ocasión con ele? Xa sí. Pois xan Leira eh, eh, puxos en, en, en marcha un novo selo, el Memoria Documental de Galicia, mm -hmm. con, un, con un emblemático libro compilado por Iñaki Nasagasti, eh, publicado en Castelán no ano 1925 daquela, durante un longo tempo foi o texto máis documentado e representativo sobre o accionar político de Alfonso Castelaño. Y, uh -huh. y entonces él, él también tenía en mente o, o, o por lo menos quería que nos falara de un trabajo que parece ser que publicó o que han publicado que, que se pone en marcha eh, en, en, en, en Lisboa. Galegos en estreia do filme El galego sen Lisboa. A historia bueno. xa máis contada no Museo Etnolóxico de Ribadavia o 25 de xuño ás 22 horas que promoven a Asociación Cultural Fraternidade de Galiza Portugal en memoria uh -huh. documental de Galicia eh coa colaboración do Museo Etnolóxico de Rivadavia Eso para teño previsto realizar o día 25 de xuño. E entón, como non non non puidamos falar con el, pues pois teña pensado que o Quique se conectara pero bueno, a verdade que este Galegos en Lisboa debe ser un traballo moi interesante, moi importante eu quería falar con Xan Leira que que nos falara, que que nos indicara con, con respecto a ese traballo tan importante. Despois outra cousa que tamén me gustou, é que Xan Leira pues pois, falaba con, con Gogue ¿sabes? Gogue Rodríguez López que de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 Vino sé o mira, mira por, mira as casualidades da vida que é o ilustrador de todo isto. O Gogue, o Gogue Rodríguez, si, sí, Gogue que que que Gogue Rodríguez López fai un un unas unas caricaturas parecidas as de, as, claro. as de as do Corrausho e as do nosso uh, querido amigo José Manuel, pois sí. pero claro, de mm, É tan interesante, tan interesante que bueno, pues Floriano, ese tan Floreano, que perfecto, uh -huh. se mandaría algún alguna de ¿Sí? fala cunha retranca algo fora deste libro, <risa> cada vez que, que, que fai unha desas unha este Chanleira de onde é el? El Chanleira é, é, é de de de, de Moaña estamo. Bueno, nacéu en Argentina, non sei cal agora se ia falar no sí. saxo, pero el está en Moaña, me parece un cangas. Na península, sí, sí, sí, na, na península do Morrazo. Sí, está na península do Morrazo, si señor. Ademais viño un día e paseando, como ben sabes, que a miña segunda familia ali en Moaña, pois paseando por porto eh, eh Eli, pois con con maica, e dicho que mira, mira onde vai chan leira.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 A, a, a compañía de Radio e Televisión Galega que, mm -hmm. que ten o, o personaxe creado polo dibuixante Gogue Peregrino Xocobedo 2021-2022 moi interesante eh, sí, sí, sí. paga a pena verlo penso, penso que temos a, a Kike a, no, Kiko, no, ainda ah, non no. no. ah, no, no. no. o caso é que mm, sabes que estivemos uh, precisamente ontem mm, convidando a Unha ah, grande sí. escritora, profesora que foi no seu momento. Eva, acordaste? Sí, sí, sí, sí de Eva, sí. A portuguesa. Exactamente, de Guimerá. Entende enten, o galego tamén mi, o mellor canos. No, fala moi ben, ela é unha oh, profesora sí, sí. que, que é moi, moi escritora. É que ten, ten... Bueno, pois eu que vai a ter... Inf intervencións medianamente uh -huh. importantes tanto ela, Eva como Teresa van a ter intervencións eh, quincenais no sí. no noso programa de sempre en Galicia estamos rematando a temporada porque no mes de xuño xa sabes que sí. rematamos o programa pero mm, a partir de agora tenemos en bueno, en participación portuguesa desde Guimarães, uh -huh. tanto de Eva Machado como de Teresa que eh. que bueno, pues seguro que que nos servirá pues mira, para para, tera, para hablando termitar. de Quique. Mira Quique. A, xa, a Quique. Vamos ahí a ya a Quique.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 No, granizo non, eh, foi foi trabada de vale. moito moito ruidos de... San Pedro Castocas, como dicimos por, por onde son eu, andaba dando, andaba correndo San Pedro Castocas polo seu sí. adiante. Sí, el, coño. <risas> <risas> Dites si andaba San Pedro movendo anda Castocas por aí, eso non movendo muebles. muebles, <risas> si. <risas> Bueno, quique que se a falar precisamente con Xurxo dun traballo que acaba de publicar que é moi interesante Xuxo Martínez, eh, tamén periodista eh, en, chamase, titulas Marxes, guía ilustrado do Vigo, do Vigo Rebelde e, e, e comentábanos que que, que de Vigo n, n, non fai falta falar de García Barbún somente, sino que hai moitísimas, el pon en, en valor 40 personaxes de, de, de Vigo sí. Que, que ten moitísimo que ver con, con bueno, considero seran, que considera que serán 40 homenaxes a 40 persoas, maestros, abogados, xente mm, medianamente anónima e algúns reivindicadores, eh, eh, líderes sindicais, que que bueno, que paga pena quizás les eh, publico sí, además, además digo, é eh, unha cidade que non sei sé por qué mm, sempre fui reivindicativa Eh, esquécese cando hai algún algún mm, movimento co constantemente de, de, de traballadores pero eh, o mellor de 100.000 traballadores que que saen Sim. a arrúa a protestar pois non ten ese rebubio que teñen outros sitios que non sei en Barcelona ou bueno, en Catuña ou en outros sitios que eh, os o sea, obreiroros da citroen de, de das, como se chama dos hasteeiros de barreiras ou de Para calquera movimento sempre se, houve moita mmm, solidaridade eh, Vigo dende logo é eh, é eh, eh un, eh, eh un, eh un motor é un motor, eh un motor, eh un motor de, de Galicia no un motor, é un motor, un motor sí, tanto sí, sí. cultural como tanto cultural como no campo, digamos, industrial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 Eu, cando que irá, demanda delmo enlace. Agora vou ir unhos días ao Balnear, vale, sí. porque necesito. Hombre, eh, pero, tanto... Pero dentro den ali podo tamén... Conectarte. Conectarme sí. con vos, pois sea, sin ningún problema. Ademais, vale, vale de bálsamo para... Hombre, en pra... tanto... Alegrámonos moitísimo. Por certo, eh, edu, edu, vas a ir moi longe, aí en Galicia, non? Sí, bueno, recomendoume Pepe de Redondela recomendoume ir a Mondariz que é un ah, balear no, que... sí, em emblemático aquí dentro de Galicia e tal, e bueno, pois pues, pues ali iremos ¿no? sí. vale, A veras, eh... vas estar na gloria Sí, sí, sí, sí, sí. Tal, esperemos, esperemos. A Teñen unha biblioteca interesantísima Sí a... Sí, sí, sí, me sí. pode frugar nela sí, escoita ahora, coméntanos o noso técnico que nos quedan aínda cinco minutos si tens al algúnha novidade algúnha acusa interesante que comentar se parece non sei uh, so, non sei cos que, que quería comentarte contigo precisamente algo relacionado co, con pobo de treves que teña que teñan algúnha cousa reivindicativa. estaban pintando algo aí en no, no, nos muros de pobo de treves é eh, eh, yo eu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 No, no, no. na rediz redacción recibimos a veces cousas e eu pa, non paro tanto tempo en, en, en lectura porque de verdade é que é eh, no, eh, eh, unha pila de, de, de información unha pila, ¿no? pila E de... entonces hai que ir debullando pouco a pouco ou, polo menos, mm. peneirando para, para ir... Claro, para ir claro, é un... o, o que a mí me sucede, é ¿no? o que me sucede, porque, claro, tamén agora non estou no es, no es tanto para andar... pas para... Incluso antes tuven que ir a Navia a levar unhas chaves, porque tiña lío o albañil e tal, que, que sí. cheguei xusto, bueno, xusto, cheguei con media hora de tempo para poder mm. falar con Xulio e con, con Eva, pero... Pero bueno, iremos, iremos... Pero é o que dice Xulio, non hai que ir peneirando, eh, porque ahora, ahora realmente a información que temos é brutal, pero tamén hai moita, como dicen os franceses, moita puvela, moita, moita morraia.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 Vale. Pois pues vale, Quique, eh... eu coido que, que, que xa podemos dicirllos aos nosos xentes que o próximo sábado que se conecten que seguro que teremos cousas no interesantes para para dar, sí. a tamén coñecer. Agradecite muitísimo que estiveras aquí connosco. Eh, eu perdónade que non entrarase antes pero estaba pues perdíche, tamén nunha videoconferencia pois pues perdíchete unha cousa moi interesante había unha peza de música que seguro que che despois cando o colgue volvéala escoitar xa verás esa pues peza seguro que che gustará porque ademais te a oído varias veces seguro seguro seguro, seguro que si sí. sí, señor non sei eu non sou bueno, pues... compañeiro Kiko, Kiko Um, um, desta maneira despedimos o programa. Ata o vindeiro sábado. Amigas e amigos, hasta o vindeiro sábado, que sexo vosso descanso, a noite sexa o descanso y arruga rua vos a liberdade.